і віднайшла свою самостійницьку пробоєвість у дальшому важливому і важкому періоді своєї діяльності. Полковник конувалець, як керманич революційної боротьби проти окупантів українських земель, зокрема проти большевицької Москви, був так само висунений на ворожі знищувальні дії, як борці підпілля, і завжди це враховував у своїй праці. Особисто неустрашимий, він турбувався найбільше долею визвольного руху, якщо б його не стало в живих. Для того він намагався, якнайбільше своїх ідей, напрямних і засад визвольної дії, прищепити цілі організації всім її кадрам. Майбутнього розвитку світових подій, в зв'язку з ними умови дальшої визвольної боротьби, не можна з певністю передбачити на далеку мету і через те годі визначити відповідні конкретні плани дії. Але те, що лише в тому напрямі можна було пробити, те полковник конувалець зробив, щоб приготовити ОУН до правильної дії і боротьби в різних можливих ситуаціях. Коли в 1941 році розгорілася між двома загарбницькими тоталітарними імперіалізмами війна на українській землі та за її посідання, тоді ОУН, пам'ятаючи висновки Євгена Коновальця з ходу подій в 1917-1918 роках, Дала почин і дієві рамки для активного виступу української нації на історичній арені. Проголошенням віднови української держави в червні 1941 року та будівництвом самостійного державного життя засвідчено, що український народ в жодній ситуації не зрікається своїх прав господаря на власній землі і тільки. Пошанування цих суверенних прав України іншими народами і державами може бути платформою приязні з ними. Коли гітлеризм недвозначно виявив свої загарницькі пляни і колоніальні методи сопротив України, тоді ОУН, незважаючи на трагічність двофронтової боротьби, перейшла до широких збройних дій організуючи українську повстанську армію. Широка збройно-політична боротьба проти гітлерівського знищування України та проти поневоленої большевицької займанщини, яку розгорнула ОУН-УПА в Другій світовій війні та в перші повоєнні роки, становить найвище піднесення українських визвольних змагань Після 1917 20 років організаційно-політичні основи і напрямні для того дав організатор і провідник націоналістичного руху полковник Коновалець. Найбільш непригожі зовнішні обставини не дали змоги підняти повстання проти большевизму і здобути державну незалежність України. Міжнародне становище допомогло Москві кинути змобілізовані у війні армії на придушення визвольної боротьби України та інших народів уярлених большевизму. Та ООН-УПА не склала зброї і не припинила продовжувати боротьбу, ідучи слідами славної пам'яті полковника Коновальця як він і інші провідники самостійницьких змагань з головним отаманом Симоном Петлюрою у проводі після заливу України ворожими окупаціями розпочали боротьбу революційно-підпільними методами, так знову УНУПА під проводом Романа Шухевича Чупринки перейшла з повстанської тактики на підпільну. Визвольна боротьба триває далі. Її незламність – це найповніша запорука прийдешньої перемоги. Тепер цілий український народ захоплений націоналістичною ідеологією самостійності України та послідовної боротьби безбожницьким і протинароднім большевизмом.